Hola, sóc la Judit i avui us vindré a parlar sobre la psicomotricitat amb infants de dos anys. La psicomotricitat amb infants de dos anys és important, ja que els nens i nenes milloren la musculatura i el control del cos i de les mans. És important per poder agilitzar els ossos, musculatura i els, les mans. Um... És molt important, ja que els nens i nenes i infants, quan neixen, no saben ni córrer, ni caminar, ni saltar. Però, al llarg del temps, aprenen tot això. Llavors, hem, us heu portat dos activitats de cadascuna, tant de la fina com de la bruixuda, que ara us explicaré. Primer tenim l'enfilari de comptes, que és potenciar la coordinació dels ulls, de les mans i de la pinça digital i poder agafar els cordills i les peces amb forats perquè els infants facin collarets, polseres o fins i tot claus. Després tenim el modelatge amb la plastalina. Jo crec que aquest joc és superguai, superxàxim, pels nens petits nenes petites. Consisteix en fer boletes o xurros, figures o lletres i anar-les manipulant o amassant. El fet de que els infants puguin amassar la plastelina és una cosa superimportant. Després us vindré a explicar una mica sobre la psicomotricitat cruixuda, que el primer joc és el ball de música que consisteix en coordinació global i ritme i expressió corporal. L'expressió corporal, eh, córrer, saltar, ballar, i el ritme és el ritme de la música, o sigui, anar al ritme de la música utilitzant l'expressió corporal. Eh, una persona fica música i els nens i nenes van donant voltes o ballant per la sala. Després, per últim, tenim les carreres a sacs, que consisteix en que hi ha una pista eh, que tenen que anar corrents però a tope o poden anar de poc a poc. I consisteix qui consisteix en anar saltant Consisteix en que una persona dona sacs als nens i tenen que anar saltant fins a arribar a la persona. Un cop arriben a la persona, llavors hem de tornar corrents o saltant i llavors hem de donar-li el sac a l'altra persona perquè l'altra persona pugui sortir a saltar. I així fins que el grup sigui guanyador. I bueno, moltíssimes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi interessat una mica. ¿vale? Vinga, fins ara!